Gatazka armatuaren bukaera eta bakeituna sinatu bazen ere mila behatzundalaro eta mezortzian, Irlandan, Belfasten murruak paretak oraindik ere hor dira. Eta simbolika handiko paretak langile hauzaak diren falz rot eta sankila hauzen artean dira. Katolikoak alde batean eta protestanteak beste aldean Belfast Irlandarra eta Belfast Ingelesa banatuz. Ba, aldei begira jarri da, zilbigarat dokumental egilea, bakearen pareta deitzen zena erdigunean jarriz, lotxaren paretak edo lemur dolaunt dokumentalean. Eta Silbigaratek kontatu digunaz. Pareta horiek, murro horiek, ingles uh, gobernuak eman ditu irutenoita emeretzean. Agazo bat, baselarrik. ...republikano eta loyalisten artean muhu bat emaitzen zuten. Ola eraiki dituzte muruak. Eta Sorichares, muhu horiek ...lemur murs de de la paix. deitzen ziren. Eta muhu horiek oinore hor dira, 50 urtean buruan hor dira. Eta bake processusoa hissen la regoita et met sortiane beti hor dira. Bidas la bourpennes et raten là bidea bisi kilousia dela. Of the, of bai, separatuak diren biztanle horien historia kontatzen digu dokumenta honek. Elkar bizitzaren bidean elgarrekin etorkizun bat bilatzen duten biztanle horien lekukotasunak. Bai, uste dut lana fin, Ososo hodietan la... bizik ilusia da zerra inikusi duzuari ikusi duzu, hari... fin, duzu e filman, atekak kanbiatu behar dituzte hasteko mintzatzen helgarekin. eta hori dagargia. Zerbait muntatua izan dena dola bergoita ha ama urte, orain kanbiatzeko hasten dira mintzatzen. Ta orain arte ez ziren sobra minzatzen helgaen artean, zen mugu bat baduzularik erdian, ez duzu gogorik eta... Batek horrengi gaiten du, belduha, belduha sartzen du mujuak. Zen gero muguak eta da bakarrik fizikoa, da buruetan sartzen da gero, eta belduha sartzen da gero buruetan. Bazilbi Garatek zuzenduriko lemur dolaunt dokumentala, FIPADOK festivalaren baitan, ostiraruntan ere ikusteko aukera izanen da, koliseoan hartxaldeko lauak laurden gutxitan.